Velkommen til virkelighed.dk. Mit navn er Christian Bagnhavn, og jeg sidder her med... Øh, ta der Lars. Lars Petersen. Lars, det er godt at se dig. Jamen, tak fordi I måtte komme. Lars, du ser sådan lidt øh, sulten ud i dag. <coughs> Jamen, øh, lidt package, ja, men vel altid, altså... Og du, det er jo ikke helt Kunne ku, ku jeg byde på en øh, flæskesvær? Hold da kæft, der en en swine-bonbon. Der, der er kun ét øh, flæskesvær til at svære, fordi det står på en af de allerførste ah. sider i podcastbogen, at øh, man skal simpelthen ikke spise flæskesvær i nej, nej. Det må også være helt vildt irriterende at sidde og lytte til, Frank. Altså. Ja. Vi lover, nu er det overstået. Ja. <clears throat> Lars, det var lidt... Øh... Tungt her på det seneste med, med frøjt og, og alt muligt. Ja, ja. Jeg, vil godt, jeg vil godt medgive det, og det er primært min skyld. Det vil jeg godt sige, altså, fordi med angst og Freud og, ja. og Anders, ja, den må du så tage lidt på dine kammer måske. Ja, bestemt. Øh, men, men det har været lidt tungt på det seneste, og sådan skal det ikke være. Nej, men, men vi har faktisk fået lidt øh, respons på, øh, på frøjt. Ja. Jo, vi har fået en, øh, en mail fra for vores øh, gode ven øh, Bo. Bo, ja. Og han skriver, nu skal jeg se. Øh, jo, han siger... Det er ikke frøgts skyld, at vi absolut skal tale om alting. Det er Jane Austens. Øh, den den tror jeg så måske, jeg vil overlade øh, til dig. Altså, jeg går ud for, altså, det refererer selvfølgelig til vores forrige podcast, ja, ja. Øh, hvor vi havde et jamen, tema. Ja, øh, folk er med. Altså, vi, ja. har kun, vi har kun ja. stamlyttere. Der, der det er godt. Det er godt. De otte lytter, vi har, det er, de, <laughs> de kommer med os i graven. Ja, det er godt. Hej, mor. <laughs> øh, men, men altså... <laughs> Jo, men, men øh, jeg vil egentlig godt øh, købe øh, Bos Pointe, øh, ja. Fordi jeg har jo læst, øh, læst sygt meget Jane Jen Austin, øh. Ja, fordi du har læst øh, litteratur. Ja, jeg har læst ja. engelsk øh, på universitetet, men jeg har faktisk også læst Jen Austen. Ja. Bare, bare for min fornøjelses skyld. Simpelthen bare fordi jeg, um, du synes helt... Der, ja, der, der stod en bog i reolen, og ja, ja. der var en dame i kjole på forsiden, og ja. soldt. Men... Øh, mm -hmm. Jo, men det der er Jane det handler om det der klassisk øh, engelsk øh, klassesamfund, og ja. hvor der er sådan en masse normer, og, og, og alt det der med englænder ikke til at sige, hvad, hvad, hvad de mener og føler osv. Og, ja. og, og der er den underliggende pointe i hendes bøger, det er, at det, det ville være bedre, hvis man gjorde det, i stedet for at, at være um, gemt i sådan nogle æres øh, begreber osv. Og, og, så ja. og det, det beskriver hun egentlig meget overbevisende, hvor godt det bliver. være. Så, øh, så jo, jeg kører den. Det er undskyld... Øh, Sigismund, slow-mo, ja. det er, det er ja, Jane Austens skyld. Det er ikke Freud's skyld, det er Jane Austens skyld. Har du set noget af Jane Campion? Øh, jeg har set, øh, altså filminstruktøren? Ja. ja. Jo, jeg har set uh, The Piano. Hvis du skulle sådan meget kort opris forskellen på hende og Jane Austen, hvad vil du så sige? Øh, altså, begge be be dele er jo inden for sådan kjolegenren. Og meget engelsk også? Jeg synes, Jane Campion er, er mere... Det, det, det seksuelle er tættere på overfladen, end, ja. end det er hos... Okay, hos modtager, modtager. Det vender vi tilbage til senere i podcasten, ja. det med det seksuelle. Ja, det gør vi. Og Lars, det, det, det vi skal tale om i dag, det er, jo, det er simpelthen med. Ja, det er med. Og, og herude på, på Facebook for et par dage siden, der, der opfordrer jeg folk til, hvis de havde madspørgsmål spørgsmål, og så send dem med. Ja. Og vi har faktisk hørt fra maiken. Fra og, og det, er ikke, det er ikke den samme Mike'en, som jeg har talt om øh, for, for nogle podcast siden. Du taler om Mike'en og Stephanie som er med i... Øh... I Jehovas Videner. Ja, jeg var lige ved at sige, at ja. det ville være helt forkert. <laughs> <laughs> det er nemlig Jehovas Vidner. Jeg, jeg okay. tror ikke, det er den samme. Jeg, jeg, jeg tror bare, det er en anden person, der er mulighed. Udmærket, udmærket det, det er en anden Mike'en. Ja, det, det er en lidt lang mail, vi har fået fra Mike'en, men vi er glade for den. Øhm, ja. ja. men, øh, men Sød Mike'en skriver, Kære virkelighed, tak for den fedeste podcast, der var. Det er, mm. Ja, det er stærkt, det er starkt. Jeg kan godt lide mig, ikke ja, ja. Jeg har undret mig over et par madting, som I måske kan hjælpe med. Ja. For det første, hvor lang tid vil I mene, det er rimeligt at vente på dal fra man har bestilt det, til det kommer? Ved godt, det er simmer med, men helt ærligt. Og hvis I spiser dal, hvad spiser I så til? Papadums eller naan? Ja. Og der... Der må jeg sige, der er du eksperten, fordi at jeg har, øh, jeg, jeg, det eneste, jeg ved om Darl, det er nogle, øh, nogle Camilla Plum madprogrammer, jeg har set øh, på tv, ja. hvor hun har lavet det. Jeg har aldrig... Jo, du påstår, at du har serveret det for mig en gang. Øh, jeg var ikke klar over, at det, jeg spiste på pågældende tidspunkt, var øh, Darl. Altså. Kan, kan du huske, at jeg lavede sådan en meget krydret øh, vegetarret, som... Altså, det ligner ja. egentlig bare... Jo. jo, men jeg kan diageri, eller mudder ja. eller et eller andet. Ja, ja, ja. Ja. Men, øh, men, men det var dahl, det var, det var der. indisk mad. Øh, okay, okay. Og jeg tror, det er lidt sådan en paraplybetegnelse. Så man kan lave det på mange forskellige måder. Ja. Det, den, jeg lavede, var vist øh, mest baseret på aubergine. Øh. Men det var der ikke... Hvad, vil du kalde det med? Ja, det, okay. det, det skal jeg faktisk øh, stå og, og, og, sådan, og lige sige okay. plop point, i, øh, i øh, ret lang tid. Yeah. Ja, jeg, jeg tror måske mig... Altså, hvor fanden kan man ringe og bestille Darl? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror også, man handler noget meget eksklusive steder, altså. Ja, men hun altså, må øhm, bo i, i, i, i København, eller ja. Berlin, eller New York, eller sådan noget. Ja, det det, tror, det, det, det, ikke, det er ikke noget, vi bor i Jylland, at man lige ringer efter dig. Nej, det gør man altså ikke. Nej. Øhm, Nå, men. Men, men hvis I spiser der, hvad spiser I så til? Papadams eller Narn? Ja, og det der stil, det, det ved jeg simpelthen ikke hvert det er, jeg tror nok det er sådan en slags tynde sådan friseret eller ikke friser <laughs> det vil være mærkeligt friteret øh, pandekær af altså noget ris et eller andet halvøje friteret pandekær ja ja øh, ej, jeg vil sige næn det, det er det man gør altså jeg, jeg, ved ikke, hvad det, jeg ved ikke hvad alternativet er men men smager i hvert fald i hvert fald rigtig godt ja. så det vil jeg sige tag det Ja, men øh, Maiken, ja, jeg ved ikke, hvor længe man, man skal vente. Øh, vi synes bare, det er urimeligt, at du overhovedet befinder dig et sted i livet, hvor, hvor du bare kan ringe efter dig. Øh, ja, ja, det vækker. men gerne. Men når det så kommer, så spiser narn til. Mm. Øh, og Maiken fortæller. For det andet, hvem er mest sexet? Til Nordstrøm, Tina Nordstrøm <laughs> eller Nigella Lawson? Og det er så tv-copy. Det er tv, det er TV begge to, Ja. ja. Nigella, det er hende, øh, den engelske øh, brunette, øh, ja. og Tina Nordstrøm, det er den svenske blondine. Den de svenske de, de, de blondine, begge to kendt ja. fra, fra fjernsynet. Ja. Og mig, den fortæller, umiddelbart vil jeg sige Nigella, men mine mandevenner siger Tina. Hvorfor? Ja, okay, men det, det er jo ud af posen. Hvad, hvad er, <coughs> hvem er min sexet, de, na, ja, Nigella øh, eller Tina? Lige ud af posen, siger du, og, og så dog alligevel et eller andet sted, ikke også, fordi... Jeg tror, jeg måske, jeg har nogenlunde samme grundlag for at bedømme begge to. Jeg tror, jeg måske jeg har set halvanden udsendelse med, med hver af dem. Og, og, og jeg synes, det er svært. Jeg synes, jeg synes hånden på hjertet, at begge to er meget, meget frække. Det må jeg sige, altså. Men, men jeg synes, at øh, jeg synes, Tina er sådan lidt øh, fræk på en meget subtil måde. Altså, det er ligesom flirteriets kunst, yeah. synes jeg, hun praktiserer, ikke også? Det er stort set, uanset hvem, hun er inde i programmet, så øh, flirter hun fuldstændig hemmingsløst øh, med dem. Mm -hmm. hvor jeg synes, Nigel er sådan lidt mere lige på at råbe, ikke også. Altså er der et eller andet, jeg kan tage i munden, så tager jeg det i munden. <laughs> altså det, det er mere med den på, ikke også? Det er meget svært at vælge, jeg synes jeg. Jeg kan ikke, jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig... Øh... Yeah. Ja, det er også fair nok, Lars. Yeah. Øh, jeg, jeg snyder lidt, yeah. og så i stedet for at sige, hvem der er mest sexet, øh, yeah. så, så laver jeg en eller anden fantasi, og det er, det er gamle dage, hvor jeg, jeg er måske en, en lensherre, en, eller anden art. Yeah. Yeah. En, en baron... Yeah. Øh, så, så kunne jeg måske godt øh, tænke mig, at, øh, at jeg måske var gift med Nigella, og så Tina var sådan en slags øh, okay, mælke, yeah. mælkepige, ja, som man lide, kunne forgribe sig på. Øh, jeg kan lide den måde, du tænker på. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, men, øh, skål, Lars. Jeg Jamen, synes, jeg vi skal, er kommet godt i på det der. Altså, jeg, ja. jeg synes, det var, det, var, det var et godt svar, Andersen. Um. Ja, men, øh, men vi skal jo til det, Lars. Vi, vi skal simpelthen snakke om, øh, om mad i dag. Ja, vi skal altså. Tak for mailen. Øh, jo, var, og, var, og Bo, ja. jeg Bo ja. øh, rigtig godt vi vil meget, vi vil meget gerne have af post altid, altid og det er jo ja. det er bare at skrive til post snabelagvirkelighed.dk ja. Lars, mad det, det er jo et helt vildt godt samtaleemne det er et rigtig godt emne, også fordi at at jeg har stort, altså sidste gang hvor vi skulle snakke om frøjt så begyndte jeg at læse alt muligt og sådan noget, forberede mig på det det behøver ikke den her gang, fordi Nej. mad det er noget det ved man bare noget om Fordi man spiser det jo nærmest man hver dag man spiser bag. det hver dag faktisk, ja det, det, ja, det tænker vi sygt det, meget om. Det er et topemne, og det er, noget, der, det er noget, der interesserer mange folk, så jeg er lidt spændt på det her, fordi vi, vi er blevet mere populære for hver podcast, vi har lavet, men jeg tror, at det her kunne godt blive vores folkelige gennembrud. Ja, stand. jeg tror, du har ret langt. Det tror jeg, fordi der er, der er rigtig mange, der interesserer sig for maden og ved. Men det hele, det starter med, at vi bliver født. Ja. Ja, og så ja. er der noget med nogle bryster eller solteflasker og, ja. og så videre og så ja, videre. Ja, ja. det var ikke ved. Nej. Det gør det, altså Og på et eller andet tidspunkt, så, så går det jo op for, for en, at, øh, at der er noget, der hedder madlavning. ja. ja, altså, ja, at, ja. ja. Kan, kan du huske, hvornår du blev opmærksom på, at, at mad det var noget, der blev lavet, og, og der rent faktisk fandtes forskellige slags mad? Øh, nej. Nej, færdig nok. Det kan jeg heller ikke. Men jeg kan huske, at da jeg var en, hvad har jeg været, en 6-7 år eller noget, ja. så min mor, som var sådan lidt Ja. havde en veninde, øh, som hed Begitte, ja. som var sådan voldsomt hippieagtig. Okay. Det, det, det, det var meget eksotisk, det hele. Ja, ja. Og, og de havde sådan en madklub, øh, og så hver søndag eller et eller andet, så, så, så spiste vi så øh, de der familier sammen. Så lavede hun jo noget fuldstændig sindssygt mad, hende der Birgitte. Ja. Hun lavede lasagne. Ja. Som i 1981 var, i, i hvert fald her i Jylland, det, det, det, var, det var uhørt. Ja, det kan jeg godt forestille mig, ja. det, det var sindssygt. Ja. Og så, så lavede hun også mad med, med sådan noget, der hed hvidløg, som man kunne putte i maden. Hold nu op. Ja. <laughs> <laughs> ja. Øhm. Og så gud døde med, om hun ikke også på et tidspunkt øh, lavede pizza. Ja, okay, men hvad, hvad var Birgitte? Var hun kommunist? Eller, ja, ja, eller, eller, ja, helt bogstaveligt var hun kommunist. Ja. Uh, yeah. um, det virker meget landsundergravende på en eller anden måde. Og, og, og, og det gik ligesom op for mig, at det, det var bare ikke normalt, altså, nej, det, det var det ikke. Nej, det var det ikke. Uh, eller det skal jeg sige, det ved jeg faktisk ikke, om det var, fordi jeg var meget, meget, meget uh, jeg, jeg var meget ung. På det tidspunkt. Jeg er født i så jeg har været tre år på, på påfældende tidspunkt. Ja. Men Lars, du får så lov til at spole fire år frem, ikke? Og så vi, ja. ja, til midten af 80'erne. Hva, <laughs> hva, hva, hva, hvad spiste du af mad dengang? I midten af 80'erne? Åh, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså, jeg kan huske, at øh, min mor lavede en, en knaldgod øh, pizza, øh, som var, var, var altså, utraditionel på den måde. Den havde en meget høj bund. Ja, den høje bund. Den havde en meget høj bund, ja. Øh, så var der også lige, der var en periode, hvor øh, Bajoneskinke var, var virkelig, virkelig inde. Ja, det er rigtigt, det, er rigtigt. <laughs> det, det kan jeg godt huske. Jeg tror måske, det er sådan, det er måske start af eller sådan Jamen, der Jamen, der, der må have været en eller anden artikel i hjemmet, eller <laughs> Jamen, eller, eller andet. tror jeg. Men det var i hvert fald sådan en gang om ugen, ikke? og så var der bare jomskænke. Men, men jeg, jeg kan og... virkelig godt huske de der, de der høje 80er pizza. fordi dybest ja. set, så var det jo egentlig et fransk brød, hvor i stedet for birkes, ja. så, så, var der, så var der sådan lidt pizza-topping <laughs> Ja, det var, fald, det var i hvert fald opfattende. Det var primært bund, det handlede om med, med pizza, ikke også? Ja. Altså, og, og så, ja, jamen jeg ved det ikke. Pizza og Bajon Skænke, hvorfor fik vi mere? Altså, det, det, det, det, kan jeg, det kan jeg dårligt huske. Altså, men, Nej, men, men, men vi kommer til at snakke meget om, om mad det, dag, Lars. Ja. Og, og jeg er sikker ja. på, at uh, associationerne, de skal, ja, nok, de skal nok komme. de skal nok komme, de skal nok Jeg har tit undret mig lidt over, at, um, for det kan godt være, at man taler meget om mad. ja. Og, og det gør man jo. Åh, jeg kunne fandme godt have en franskotter, eller åh, nu skal du høre, hvad for noget sovs, jeg fik i går, og ja, så videre. Ja. Man, man taler meget om det. Men, men jeg synes måske ikke, at jeg tænker så meget om, øh, om mad. Du tænker ikke så meget om mad? Jo, jo, altså så, så er det bare sådan nogle ønskefantasier, men, men, men ja. jeg, jeg har aldrig rigtig sådan spekuleret så meget om, hvad, hvad det egentlig betyder, og, og hvorfor jeg spiser det, jeg gør. Nej, og... nej. Men hvordan, hvis du nu skal tænke tilbage, altså, hvordan, hvordan har dit, mad, dit forhold til mad været i barndommen? Altså, jeg er jo skildsmidsbørn. Ja. Yeah. Øh, min mor har altså været rigtig god til at, at, at lave mad, altså yeah. sådan mad og strege i yeah. ovnen og så videre. Min far også en habil kok. Øh, han har så til gengæld været rigtig god til, til dessert og sådan noget, og til, yeah. til at og, og, og lave øh, is og... Okay. Yeah. Nej, øh, undskyld, ja, jeg besvarer slet ikke de spørgsmål. Men jeg, jeg har i hvert fald været vant til, at, øh, at begge mine forældre har, øh, ja, har, har yeah. gjort noget i køkkenet. Yeah. Men, men, og du, og du, har aldrig, du har aldrig sådan, mens du voksede op, har du aldrig tænkt sådan, okay, altså jeg bliver, bliver stopfodret fra højre og venstre og sådan noget der, så nu, nu det, det gider jeg fandme ikke, altså nu går jeg ud og bliver medlem med af en kult eller sådan et eller andet. Nej. Altså, du, altså du, har aldrig, du har aldrig, man kan sige, dine din forældres madinteresse har aldrig givet dig madled på noget tidspunkt. Nej, nej, fordi altså de eneste gange, øh, det, har så været min, ved min øh, far mor for eksempel, altså som brugte mad lidt ligesom øh, et, et våben på en eller anden måde. Ja, altså ja. når når er nede på hende, ikke, så, så kom man ind ad døren, og, og så var der bare der, der var bare mad sådan, til, til frokost. Ikke? Ja, ja, ja. Så man, man kunne dårligt nok øh, nå at og lige slå mave bagefter, så, så var der kaffe og kage, ikke? Mm. Øh, Og så gik hun så i gang med aftensmaden, altså det, det var ja. bare, øh, altså det var sådan tæppe bombardement af, ja. af, af retter, ikke? ja, ja, ja. ja. Og du tænkte, altså du tænkte på intet tidspunkt, øh, Bli mig for livet, jeg er teenager, jeg, det handler ikke om, at jeg skal stoppe mig med mad nu her. Nu, nu skal jeg finde en... Øh, jo, en jo, jo, jo, hos, hos min farmor, men ikke, øh, øh, ikke til daglig. Nå. Nej, nej, altså jeg, jeg, jeg tog det bare for givet, at, at mine forældre har lavet mad til mig. Ja. Så hvad synes så jeg... jeg op til gengæld? Bagefter. Og det er, det er en super sund holdning at have til det, ikke også? Altså jeg, jeg kommer fra en familie. Min mor er, er knaldgod til at lave mad. Det, det skal hun have. Ja. Hun er, hun er, altså, et, et, et, hvis jeg bare var halvt så god, så ville jeg være meget tilfreds med mig selv. Men, men jeg udviklede sådan en eller anden øh, pseudo-kristen holdning øh, i, i løbet af mine øh, min barneår med, at, at mad var ikke så vigtigt ikke også. Altså da, da jeg fulgte til Aarhus, der ledte jeg der ledte jeg stort set af, af, af pasta og flåede tomater ikke også. Altså det, dels af økonomiske grunde jo, altså, men også fordi at jeg ikke jeg regnede ikke med for noget som helst vel? Altså, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg synes ikke det var vigtigt. Og det og det gjorde jeg faktisk stort set ikke indtil øhm, Spise med prise, begyndte at komme i fjernsynet. Og det er, været syv år siden? Eller? Jeg ved ikke, jeg ved ikke Nej. hvor mange år siden det er. Det er det, altså. også, mm. også lige meget. Men okay, du flyttede til Aarhus for at studere, Ja. og du siger, at mad ikke betyder noget. Men, men alle de gange, du var hjemme, ikke. altså når du kom hjem til, til jul ja. eller i sommerferien, ja. øh, altså så var det jo hjem til mors kødgrydder. Altså, øh, øh, har, har du ikke siddet i toget hjem på vej til Struer og, og glædet dig til at komme hjem jo. til mors Jo, absolut, mor. absolut, altså... Men så har jeg måske, øh, som den wanker, man er, når man er i teenageårene, så, så, så måske har jeg fået dårlig samvittighed over det, over min madglæde eller sådan noget. Ikke også? Ja. Øh, jeg, jeg var ikke, det, det var ikke en del af min, min agenda i de år år. Altså. Det, det, det, det, det var det simpelthen ikke. Det er, meget, det er forholdsvis øh, sent, at jeg er begyndt at interessere mig for mad. Nu er jeg inde i en periode, hvor jeg interesserer mig rigtig meget for det, øh, hvor, hvor, jeg, hvor jeg virkelig synes, at det er noget af det, man... Øh, Ja, altså, hvor, hvor jeg er ked, at jeg ikke begyndte at interessere mig for det tidligere, også fordi jeg vildt og lidt har en mor, der er så dygtig til det, ikke også jo. Ja. Så, så, så, så jeg ville jeg vil da ønske, at jeg havde været lidt mere opmærksom. Men det kan, det kan være, at vores mødre måske minder lidt om hinanden, fordi da jeg flyttede hjemmefra, så, så gik ja. det jo også op for mig, at, at jeg faktisk ikke rigtig var specielt god til at, at lave mad. Og nu, når jeg tænker tilbage, så synes jeg, det er lidt underligt, når jeg har forældre, som begge to er, er, er gode i tryggen. ja. ja at jeg så faktisk ikke har lært det. Og det var egentlig først, da jeg var et stykke op i 20'erne, at det gik op om en håb, hvis jeg var spisende ordentligt, medmindre ja. jeg, jeg ja. er på besøg et eller andet sted. Så, så jeg skulle nok nødt til at komme ind i, i, i kampen. Og, og, og så måtte jeg simpelthen altså, starte nogenlunde fra bunden, ikke? Ja, Sådan er det et eller andet. Jeg vil godt snakke lidt mere om, fordi nu nævnte jeg lige uh, spise med priser. Ja. som jeg er en, en, altså en, en, en bølge af, eller kan man sige, et, et element i en lang, lang bølge af madprogrammer. På, på tv, ikke også? Fordi madprogrammer er virkelig populære på, på tv. Ja, det, det er også det er billigt at producere, det er billigt Det er billigt at producere, ikke også? Og så er der bare brede appel, ikke? Ja. Og, og det er også derfor, at vi laver podcast, ikke? Ja. Altså, det, det er fordi, at nu er vi jo godt lige op at have 10.000 euro. Er du, er du tørselmand? Jamen, altså, efter det her. Hold kæft, mand. Men så skal ja. vi fandme i IKEA's bistrømme, du var helt Yes, med. yes. Yes, men, men altså, men, men i hvert fald, jeg synes... Da spise med priser begyndte at komme, der synes jeg, at det var meget, meget revolutionerende. Det var, det, var, øh, det, det var noget helt andet, end man var vant til i, øh, i madsamlingen. Ja, altså du tænker den første sæson. Ja, men, ja, ja. Jeg kan huske, jeg var simpelthen, jeg var blown away. Ja. Men, men Lars, øh, du, du tager den. Jamen, men det er bare fordi, at, at jeg, øh, det var aldrig rigtig faldet mig ind, før jeg så øh, de der to øh, brødre der, øh, kooperere der. Det, det var ikke rigtig faldet mig ind, at det også var tilladt, at have sådan en, en legende holdning til det der med at lave mad, altså at, man, at, det var, at det var tilladt, altså at det ikke bare skulle være sådan noget hos Skorsky noget, eller noget der skulle følge en bestemt metode, eller sådan noget. Ja. det kom virkelig vigtigt bag på mig, at det var noget, det var tilladt at have sådan en, øh, øh, jamen, hvad skal man sige, altså en videnskab en, en for, og også noget, hvor man, hvor man var tillade sig at eksperimentere og lege i køkkenet og sådan noget. Ikke også. Øh, det, det synes jeg var meget, meget stort. Altså, og og det, det er ikke for meget sagt, havde, det ikke, havde den programserie ikke været der, så var jeg ikke begyndt at interessere mig for mad. Altså. Nej. Det, øh... øhm, men, men det jeg godt kan lide ved, ved prisen der. altså nu, nu kan jeg ikke lide det mere, fordi at nu kan andre folk lide det, og, og så vækker det det der Rasmus-Modsat-gen ja. ja. Fordi jeg vil altid helst tage det i lede i standpunkt. Og ja, ja, ja. Der. Men, men dengang det kom, altså, jeg synes virkelig, det var forfristende. Fordi øh, jeg kunne huske, årene før, der, der havde været hende, der, den forfærdelige hende, der stod og, og skyllede fars under håndvasken for at skylle fedtet væk, ikke? <laughs> Æm, ja. altså, og hvor det hele handlede om, at, øh, at, at man skulle være sund, ikke? Ja. Og så var det bare fedt at se sådan to øh, halvtykke mænd, ikke? Ja. Øh, som bare, ah, mere smør, mere fløde, <laughs> og, og så bare stod... Men det, er nemlig, med, ja. men det er nemlig lige præcis det rigtige, du ind på, fordi at, at det var også grunden til, at det var så revolutionerende, som det var. Det var fordi, at, at man var blevet vant til den der sundhedsstille, der var, ikke også. Man, ja. man var blevet vant til, at mad kun handlede om sundhedshensyn, og om, at man skulle spise det, der fik en til at leve ja. længst og sådan noget, ikke også. Og så kom der lige pludselig nogen, og indirekte sagde, at det er overhovedet ikke det, som mad handler om. Mad handler om, at det skal smage godt, ikke også. Ja, og jeg, og og, og jeg så, så, lige ja. før du kom her i dag, det ja. så jeg faktisk, det helt nye afsnit, det spise med Ja, der stod de og drillede hinanden lidt, som de gjorde, og, ja. og så øh, den ene snakkede lidt om, at åh, det er måske lidt usundt det her, og så mm. øh, lillebror der, Adam, pr. siger, ja, men det gælder jo om at dø med et smil på lægen. Og det er jo essensen af det. Ja, det er det. Altså mad er, det, det er en dristig kunst. Altså ja. lavet, lavet på den rette måde, så er det en dristig kunst. Fordi, det, det er, øhm, kan, kan man sige, mad er ekstrem sport? Det er ekstremt sport, fordi ikke nok med, at man dør tidligere, hvis man spiser mad, der smager rigtig godt, men, men man er også nødt til at begå mor for at lave, lave maden, der smager rigtig godt. Ikke også? Og, det, det er Så det er virkelig ekstremt sport. Ja, altså. men dyrene, de, de dræber ikke sig selv. Nej. Altså. Det gør de altså ikke. Og, og spise med pris Det, det er meget deprimeret hjort, altså ja. selv, øh, ja. Ja. Og de, de lavede jo vitterligt grin med det allerede fra begyndelsen, ikke også, fordi at de lavede, altså, hvis de skulle lave en anden lammeret eller sådan noget, så... så lavede de sådan en joke med, hvor de var ude i haven og med sigtekorn på et eller andet lille uskyldt lam eller sådan noget. Ikke? Så det, det, er, det, det er en alvorlig sport. Det er ja. det, altså. Så der er, vi, der, der er vi helt på linje, ikke? At, det tror jeg. At, at mad, altså på trods af alle de andre funktioner, det, det tjener, så, så mad, det er også en, en nydelse, skal være en del af ja, det. Det mener, jeg. det mener jeg helt klart. Ja. Og det, hvis man er virkelig passioneret omkring det, så kan det godt være, at man dør tidligere, end man ellers ville have gjort. Men, men sådan er det. Altså, det, det, det må man... Det må men man, men man, hvordan øh, med stået som four som jo er den der gåse... Ja. Øh, yeah. yeah. Ja, som jo smager helt øh, vidunderligt, men, men som, altså det, der, der er nogen, der siger, at det, det, det er synd for gåsen. Jeg synes ikke, det er specielt synd for gåsen. Det må jeg nok lige at sige altså. Nej, det, det, øh, nej. Men, men det, det, smager, det smager virkelig. Ja, virkelig, virkelig, ja det, må vi, det må vi prøve en dag, så. Yeah. Men jeg kan godt... Altså, modargumentet, det er, at, at der kommer ligesom ind og sætter sin egen nydelse over øh, dyrevelfærd ja. på, på en eller anden måde. Ja. Æ... Og det er jo altså... Det, og, det, og det er jo... Altså, nogen vil synes, det er decideret modpiddeligt, ikke også? Altså, men, men, men er det ikke bare prisen for at være øverst i, i fødekæden? Jamen, altså, jeg har ikke nogen problemer med det. nogle synes, det er en virkelig, virkelig forfærdelig tanke, det der med, at man mørker dyr og... Ja lave om til fars og sådan noget. Altså, jeg, jeg, jeg har ikke nogen problemer med det. Nej, altså nej, det er, jeg, jeg, synes, jeg Jeg har ikke, øh, fordi jeg, jeg tænker ikke på dyr som bevidste væsener på den måde. Nej, altså. Og, og plus, der findes jo også dyr, der spiser mennesker. Det gør der. Jamen, altså, er du tosset, hvis man begynder at se det fra naturens synspunkt, ikke også? Altså, så, så er det jo, altså... Så er det jo fuldstændig latterligt, at vi render rundt og har dårlig samvittighed. Altså, ja, okay. Så, så den lukker vi her. Altså, ja. mad er nydelse og, og. Ja, det og, synes jeg, Og den. det er også jo. Men der er jo nogen, der mener, at, at mad er, er en synd på en eller anden måde. Ja. Altså, og, og du kan se det altså på den måde, at, at der er folk, der mener, at når man faster... Ja, Jamen, det er både visse former for kristne, og så altså jøder og muslimer, ja. Og, ja. og altså alle de der store religioner der, ja. og også inden for New Age faktisk, hvor der er nogle folk, der tror, man kan leve af lys og sådan noget. Ja. Men, men der er i hvert fald nogen, der mener, at mad på en eller anden måde er, er et eller andet, der forgifter kroppen, ja. og så kan man faste, mm. og, imp, og så, så, så bliver kroppen ren, men sjælen bliver også ren. Ja. Hvor sådan hvor hvor, hvor kommer det fra? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, altså, men... men Jamen, jeg ved det ikke, men, men mad, altså, madledet er bare noget, noget, som er meget, meget udbredt, ikke også? Altså, og det det, og, det, og, og det starter meget tidligt. Nej, altså. jeg, jeg, jeg tager ikke helt med, Lars, for mm. øh, det, det, det er jo ikke sådan, at du flyttede hjemfra og så synes det er enormt romantisk at, at, at leve af pastaskruer og flået tomater. Nej, nej, nej, nej. Altså, altså, der er folk, der rent faktisk mener, at, at det at faste, at, ja. at det er godt for sjælen. ja. Jamen jeg ved det ikke, de Nej, de nej men jeg synes, sådan, så din, øh. Øh, ja, Jamen, det, det, det er et godt svar, for du, du kan simpelthen ikke forstå det. Ja. Nej, nej, et, et eller andet sted kan jeg ikke vel. Altså jeg kan forstå det på den der måde, at jeg jo også selv har, har haft sådan, altså jeg jeg er også selv gået igennem et stadie, også, hvor jeg tænkte, Jamen tilværelsen handler primært om alt muligt andet end mad, ikke også? Altså det handler ikke om at hælde ting i, i kæften og sådan noget der. Men, men hvad, hvad handler tilværelsen? Var, var det så at læse øh, bøger af yeah, store ting? Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige og... Altså den handlede ja. om åndelige ting, ikke også? Ja, den, ja. den handlede om at finde ud af, hvor, altså, hvad formålet med tilværelsen var og alt sådan noget, ikke også? Ja, øh, åndelige ting. Men, men ja. altså, og mad kan jo være det helt øh, modsatte, ikke? Øh, um... Jo, men, men det jeg så synes var virkelig fascineret. altså og som man også kunne mærke på på Spis med pris, det er jo, at du kan jo godt gøre mad til en mission i tilværelsen. Ja. Yeah. Altså, du kan jo godt gøre det til det, når man siger, det er det, jeg vil. Ikke også? Altså, det, det er det, jeg vil lære og kunne lave her i tilværelsen. Ikke også? Så bliver det bare en yderligere ting, og det var det, jeg ikke rigtig kunne affinde mig med som, som ung. Altså, at det... Jo, jeg, jeg, jeg er virkelig vild med, med, med, med de der folk, der, der går all ind på, på, yeah. på mad og sådan videre. Yeah. Men omvendt så ja, nu på mit arbejde, jeg, jeg deler kontor sammen med to andre, de, de er meget glade for mad. Ja. Øhm, <laughs> <laughs> og de, de siger alle mulige lyde, når de spiser mad og, og de snakker og, og det er mad og det er kage og, ja. og og jeg synes det er lidt pinligt, jeg synes ja. det er lidt barnligt, at, ja. at, at de er så glade for det. Ja. Men på den måde er mad jo lidt, lidt ligesom øh, sex. Og, og det var også noget af det, der gjorde, at jeg var afskrevet fra det i mine yngre år, ikke også? Fordi at det er jo sådan lidt af, fordi det, det er pinligt, hvis folk nyder mad for meget. Ja. Yeah. Øh, det er pinligt. Man tænker lidt, hvorfor kunne de ikke tage det med hjem i en hule og sidde og, og, og, og nyde det, altså? Så, så det, du siger, det er, at man skal ikke dyrke sex på strøget? Nej, det, det, det er i hvert fald det er ikke det, jeg, jeg vil hen imod, i hvert fald. Men, men jeg, jeg, jeg, synes, altså, jeg, jeg har, jeg har stadigvæk en meget primitiv adfærd i forhold til mad, fordi som regel laver jeg mad. Nogle gange køber jeg mad ude i byen. Når jeg køber mad, så tager jeg det med hjem. Altså, det kunne aldrig falde mig ind at købe mad et sted ude i byen, og så sidde derude og spise det vel. Jeg tager det med hjem mm. til mig selv, Øh, sådan lidt jægeragtigt, ikke også? Altså, nu, altså, nu altså jeg... også, hvis det er bare McDonald's? eller sådan noget? At, Især, hvis det er McDonald's, altså, så, så, så, så, så, så jeg tager det med hjem, ligesom om, at nu har jeg erobret et eller andet, sådan ude, og nu skal jeg have det med hjem, og der er ingen andre, der må se det, vel? Altså, sådan, øh, så, så sidder jeg, så forskanser jeg mig i min lille hule med det, øh, når jeg kommer hjem, altså, ja. og det, det er... Um... Det, det bliver faktisk lidt erotisk nu. <laughs> ja, ja. Det vil jeg godt begge Jo, men så sidder du alene. Ja. Sandsynligvis nøgen, og... og øhm, Selvfølgelig tager jeg tøjet af, men, <laughs> men altså, det er en anden historie. Jo, det, er, det er jo en tidspunkt, <laughs> altså. Men, men når man nu er sammen om et måltid og spiser, altså, så, så bliver mad, det jo også øh, en form for, for socialiseringsproces, ikke? Ja, det gør det jo, ja. Altså, et eller andet sted, så er det jo ved spisebordet, at, øh, at nye mennesker, ja. også kendt som børn, øh, at det... det, det det er jo faktisk der, de lærer at, at være høflige. Ikke? Ja. Man skal sige, giv du række mig saltet, og ja. bede om, og tak for mad, og, og, og alle de der høflighedsting. Det, det, det stammer vel fra, fra, fra måltid primært, gør det ikke? Jeg ved ikke, om det primært stammer derfra, men det er jo en vigtig del af det i hvert fald. Altså, og og det, er en, det er måske en del af det, jeg har lidt sværere ved. Jeg, jeg, har, aldrig rigtig, jeg har aldrig rigtig mestret det der med med spisebordssamtalen, altså... Nej, men altså... jeg tænker ikke på det der med at konversere en, en borddame, men, men jeg tænker bare på de der sådan helt øh, sådan grundlæggende høflighedstinger. Yeah. Det der med ikke at smaske, og det der med at bede om, jo. Jo. om tingene. Jo. Altså, øh, gjorde I ikke det hjemme ved dig, da du... Jo, selvfølgelig, selvfølgelig gjorde vi det øh, i et eller andet omfang, ikke også, altså, men... men øh... Jeg ved, jeg, jeg ved det ikke. Altså det, men det er også fordi, hvis man ser altså, Woody Allen-film, eller Fellini-film, eller sådan et eller andet, ja. ikke? Også, så, så er de jo bare de jo enormt gode til det der med at samtale omkring Ja. Og det ved jeg bare ikke rigtigt, hvor gode folk er til i praksis. Altså sådan, det, det, det, jeg tror måske ikke, det kører helt så knidningsfrit øh, derude. Det ved jeg ikke. Ideelt er, så, så er med jo noget, man kan, man kan samle sig om. I hvert fald. Ja, men... Øh... Men det er også nogen, der skal lave maden, ikke? Altså, det er jo det er fint nok man, man kan der. sætte sig ned på sin flade og, ja. og, og, og sige Ragnarsalte. Så sige for bingo, imens. Ja, for præcis. Ja. For hvis I ikke kender sige bingo, så vil jeg bare lige sige, det kører på DK4. Øh, en virkelig, virkelig fremragende, fremragende udsendelse. Bagnvid, du kigger på mig som ligesom, om, at du tror, det er langt, men det er, det er altså rigtigt. Det er, det, er en, det er virkelig, det er fremragende. Jamen, øhm, det, hvis du virkelig vil anbefale Sifa Bengo? Så, så gør vi det. Skal, jamen, jeg, skal jeg, vi lave en tingel? Nej, nej, nej, jeg synes bare... Altså, prøv lige gå ind her. Jeg synes bare... Jeg ved ikke, hvem der har det længere, men førhen, der var der en, der hed Peter. Han var eks-fodboldspiller, og han er måske den største øh, charmeur siden øh, Tom Jones. Altså. Så er du hundkøn, kan du lige bingo, så gå ind og kigge på det altså, fordi øh... Har du en skød, har ja. du en puls, <laughs> så, så det er det altså, og siger Sifa Bengo. Ja, Og det var det var DQ4, Ja, Ja. Og, det, og, og vi, vi tjener ikke penge på det her? Vi tjener ikke penge på nej. det her, nej. Det, nej. det er ren gærlighed til programmet. Det, det er det simpelthen. Altså, jeg, jeg, jeg har brugt rigtig mange søndage på at se det. Jeg, jeg vil ved sige et eller andet om, at der, der var nogen, der, der skulle lave maden. Hvem, hvem var det hjemme hos dig? Der, der du, skulle lave maden? Det, var min, det er min mor. Ja. Det er det helt gart. Øh, min far har pligter i garagen med alt muligt og sådan noget, der skal repareres. Og så min mor... Øh, <laughs> det skal du da ikke grine af, det, der, det, der, det, det der er da en fair nok inddeling, altså. Ja, så, bestemt. Så min, min, min, mor laver, min mor laver maden. Ja. Min far tager som regel opvasken også, skal jeg sige. Ja, ja. Det, det, ja. det gør han. Men han kan ikke andet, han kan, kan strege pølser og sådan noget, det, men det, det er hvad han kan. Ja, og, og jeg tror måske også, at min far er lidt atypisk. ja. For, for sin generation i og med at han er så dygtig til at, at lave mad altså, jeg, jeg tror der er mange mænd over 50 år som jamen som fandme ikke kan finde ud af det vel ja. altså men, øh, men nu også unge eller næsten unge yes. øh, og, og ja øh, øh, det er jo ikke længere sådan, at man er homo, eller et eller andet, hvis man er mand, nej, nej, og med. Altså ja. tvært, tværtimod, så, ja. øh, så så de fleste mænd sætter hun ære, i at klæver med. ja, ja, ja, du tosse. Men de er jo også, altså de fleste kokke i fjernsyn og sådan noget, er jo, altså, øh, uagtet vores læserbrev tidligere der, så de er jo, de er jo mandlige, de fleste af dem ja. jo. Ja, jo, altså det, jeg, tror, det, jeg tror altid, at stjermekokke har været mænd. Ja. Men, men jeg tror altså også, i hverdagen nu, mænd har indtaget køkkenet, ikke? Jeg tror, det har et eller andet at gøre med, at, at kvinder er ved at snige sig ind på mændenes domæne og på alle mulige andre områder. Ja. Altså, de, de tager vores uddannelser, de tager vores øh, jobs, øh, og så, så, øh, fuck det, så, så tager vi sgu øh, køkkenet. Øh, ja, jeg ved ikke. Det kan godt være, at det er det sidste tilflugtssted. Ja. Øh, et eller andet sted. Altså, Jam, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, det er. Jeg ved det ikke. Jeg, jeg tror ikke, det har ret meget med køn i virkeligheden, altså. Fordi det, er, fordi det med maler, det er en kunst. Altså, det, det, det er det. Altså, man, altså, en ting er det, det med at man følger opskrifter, sådan som jeg gør, bare gør, ikke også. Men, øh, men, men jeg kan jo ikke. Altså, noget af det, jeg aldrig har lært, det er det der med, hvordan forskellige smagsindtryk går med hinanden, vel. Altså, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke forestille mig i mit hoved, hvordan, hvis jeg nu bruger det her krydderi, hvordan går det så med, med det andet her, jeg har brugt, vel, ikke også. Jeg har en god ven, som hedder øh, Pav, Æh, som, hej, Pau. Er, hej, Pau, som er en, han, en studiekammerat, ikke også nu, nuværende SF'er, går jeg ud fra, stadigvæk han er han i hvert fald. Ja, men, Æh, man, man ved ikke men, med SF'er. <laughs> det det, det, det, det med SF er nemme SF'er, de, de forspinder jo til højre og venstre. Ja. Æh, men, men, øh, men han spiser stadigvæk mad. Han er ekstremt god til det der med at forudsige, hvordan smager det sammen, altså hvis jeg nu bruger det her krydderi, ikke? også. hvordan smager det sammen, sammen med det her, og grunden til at han er god til det, det er fordi han har, han har lavet alle mulige mærkelige eksperimenter ikke og så er han sådan sådan ting jeg, jeg tager lige noget cola og noget ketchup og så ser jeg lige hvordan det smager sammen ikke yeah. jo men sted, det, det. det det giver god nok mening at ja. øh, at man kan høste nogle øh, erfaringer ved at eksperimentere ja, ja. men øhm... så so der så tror jeg nok at vi lige veksler slået fast at ja. jeg jeg nok kan lave en pointe men det, men det har jo ikke altid været vigtigt at, at, at sådan eksperimentere med tingene. Altså, der, der, der, der har jo også været en gang, hvor at medlemmen altså, drejede sig om at, at, sådan være, at det skulle være praktisk, det skulle være nemt. og Det skulle det. Det gør det stadigvæk i hvid udstrækning. I, i hvid udstrækning, ja. ja. Men, men for eksempel i 60'erne og 70'erne, der, der blev skrevet øh, faktisk ret mange kogebøger, der handlede om, øh, hvordan man simpelthen kunne øh, brødføde sin familie ved hjælp af Ja. Af doser med. ja. Øh, og, og det var... Altså i, i, i dag, vi synes jo, det er nok med et konservus, hvis, hvis det er sådan en dose tomater og, og sådan noget. Ja. Men, men, men der er jo ikke nogen, der synes, det er i orden at åbne en dose ravioli eller et eller andet. Altså det, det, ja. er, um, det, det er ikke i orden. Det, det, det kan spider gøre, eller øh, ja. øh, gamle mærkelige mænd, der bor alene og sådan noget. Ja. Men, men, men det er jo ikke i orden at lave mad til sin familie på den der måde. Men, men det var det jo i 60'erne og 70'erne. Der synes man, at konservus, det var smart, det var praktisk. Det var, det var måske lidt astronautagtigt på en eller anden måde. Altså, det var sci-fi, det var, det var en bedre fremtid. ikke? Og så i 80'erne, så kom man op, så, så er der mikrobillionen, der begynder at komme. Ja. Og der er lørdagskyllingen. Du må kunne huske lørdagskyllingen, ikke? Ja, jeg kan øh. huske den, ja. Ja, og det var jo det, det var noget, som mange husmødre synes, at det, det var virkelig et fremskridt, ja. osv. Og, og, og det var sådan noget, som man løber skrigende væk fra nu. Altså, det, det gider man ikke. Altså, nej. Nej, fordi altså, nu, nu med øh, på en eller anden måde... Øh, så skal det ikke være nemt mere nu. Nej, altså, nej. Det, det er mere vigtigt, at, at tingene er udfordrende, de skal være svære. Ja, det er rigtigt. Altså, madlavning er på en eller anden måde blevet, blevet en meget større del af det der med, med kan man sige, sådan en identitetsdannelse. Det kan man sikkert også man siger, altså, med, med, med, med, Det der med, hvilken mad, man laver, har meget at gøre med, hvilken type person, man er. Ja. Nu omstående, altså. Og det, det er noget lidt mærkeligt noget. Problemet med det synspunkt er, at det er helt vildt dyrt, at lave mad. Ja. Det, det er det, det er ekstremt. Altså, der der er visse folk der siger det der med, jamen det, det koster altså at købe grøntsager i stedet for at købe en pose tips eller sådan noget, fordi det er helt enormt billigere og sådan noget. Ah, nej. De folk er er fuldstændig bonkers så i. De har ingen anelse om hvad ting koster i butikkerne altså. Og og og det og, og det er et problem. Det er et problem, fordi alle de madprogrammer vi har på TV promoverer ting som koster en mindre formue. Og laver, ikke også? Yeah. Jeg har... Øh, det, det, er, det er min sådan ene store anke anker i forhold til øh, madlønning på tv, det er, jeg synes, at vi skulle have et eller andet madprogram, der henvender sig til fattige røve eller studenter, eller til sådan et eller andet, og som omhandler de helt basale ting, ikke også? Hvordan koger man pasta? Hvordan steger man en bøf? H hvordan, øh, altså, det, det, det, det er sådan nogle ting, vi gerne vil vide, også? Åh, oh, men Lars, altså du, du er ved at tage, tage mit tøj på lige nu, ja. fordi altså, jeg, jeg har jo et, et gammelt koncept uh, til en tv-program, der hedder altså, ja. den, den Kriminelle Kok. Yes. Altså, hvordan? <laughs> <Det> startede... <laughs> der, er jo, der er en kriminelle kok, det er ham, den der, jo. DK4, eller hvor det oh, er. Men der, der er kriminaliteten ikke uh, integreret i programmet. Okay, okay. Det, det skal simpelthen starte med, at der var en mand, der bare uh, løber igennem kvittigt, og så stjæler alt det, han kan, og uh -huh. løber væk fra vagterne, og så hjem og laver mad. Ja. Ja. Ja. Undskyld, jeg, jeg afbryder det, Lars. Men, uh, men, ja. men, jeg, men jeg, synes, jeg synes, det er rigtigt, at, ja. uh, at, at prisen burde egentlig være et parameter i, ja. uh, i madprogrammer, is, ja. især på public service kanalen. Men det, øh, det burde det, og, og, og det er virkelig, virkelig irriterende, ikke også? Fordi selv, jeg synes, spise med prise, som jo normalt egentlig er... Altså, jeg synes tit, at det er et program, der har øje for det, ikke? også? De lavede også det der program, der hedder Krise med pris, hvor de stjæler alle eller alle ingredienserne til, til madlavning ja. og sådan noget der, ikke? også? Men stadigvæk, så er det sådan lidt... Okay, hvis de laver en eller anden billig ret så stadigvæk, så gør de et meget stort nummer ud af at understrege, at så skal kødvarerne fandme også være i orden til det, ikke også? Og sådan noget. Så det vil sige, så skal du ud og bruge en 50'er på et eller andet stykke kød, eller, eller sådan noget til det. Og det kan man, altså, altså lav nu et madprogram, der henvender sig til almindelige mennesker, som, som har 8 kroner til rådighedsbeløb hver dag, eller sådan noget. Altså, det, det, jeg, jeg synes, der mangler det, altså. og der mangler specielt lidt til studerende, Møbkomst til studerende, det synes jeg er en rigtig god idé. Ja, men, men er, det ikke, er det ikke for deprimerende at se på? Altså, alle, alle fattigrøvene, kan, kan de ikke bare gå i supermarkedet, og så, så kigge ned på de nederste hylder, de, der, de billige varer står? Jamen, nej, men jeg synes ikke, fordi selv hvis man, nu, hvis man nu køber et eller andet rimeligt godt stykke kød, eller sådan noget der, vi har fandme brug for nogen, der fortæller os, hvordan man steger det. Ikke også? Altså, det, det, det, det kan ikke noget noget, fordi det ved alle folk ikke. Altså, og det er... Jeg vil have et eller andet, der henvender sig til folk, som er idioter på området. Altså. Det, det synes jeg virkelig, der mangler. Fair nok, Lars. Ja. Men jeg kan også godt lide nogle gange, når, når det går i den anden grøft. Ikke? Ja. Det, det, det må godt være fancy. Altså, det er det jo også nogle gange med spise med og, Ja, det er ofte. Og, og, ja. Ja. Men det er også som om, at øh, ja, det, det bliver for meget nogle gange. At, at det er som om at det, det på en eller anden måde skal være en eller anden form for lektier, ikke? Um, ja. Det, det der med, at man skal lave det hele fra bunden. Ikke? Ja. Fordi hvis du ikke gør det, så er din sjæl bare lavet af pap. Altså, det, det, det, det synes jeg, lidt er ja. og, og, og hvis du nu har besøg af nogle, nogle bekendte, og, og du serverer en bøf, og, og du så ja. øh, serverer en pulverbanessos, pulver det, ja. det kan du godt gøre, men, men så du er du nødt til at servere den med, med, med en eller anden selvironisk ja. øh, kommentar til, ikke? Ja. Men, men hvorimod, altså hvis du selv har kernet smør og, og dyrket estragon ud i haven øh, og, og, og lavet øh, benæsen, der helt fra bunden, altså så har, ja. du, så har du bare en, en guldsjæl på en anden måde. Og, ja, ja, ja. ja. ja det, så, så begynder man bare at skulle have for meget overskud til at, til at invitere folk, ikke? Ja, men det er jo det, altså så, så begynder der jo, så begynder der simpelthen at komme for meget øh, ideologi i, i madlavning, ikke også? Fordi, men jeg synes det gode ved spise med priser er, fordi du kan godt huske det der afsnit, hvor de... Jeg tror, det er det der afsnit, hvor de laver syrlige ting, som hedder sur, sur, sur, ikke og så, så slutter de af med at lave en citronmund, Så ender de med at give en halv citronmåne til politiet, og så spiser de selv den anden halvdel, ikke også. Og de ender selv med at konkludere, at, at det smager meget bedre end den købte variant, eller sådan noget. Men så samtidig så viser de så politiet, der spiser deres halvdel, ikke også, som yeah. så synes, at det smager underligt, smager underligt. Det smager ikke ligesom det skal, vel, som de er vant til fra den købte variant og sådan noget. Så jeg synes, det man kan sige om sidste pris, at trods alt har de lidt humor, ikke også, i forhold, i forhold til det. Jo, men hvis noget er sjovt, så, så er det jo altid fordi, at der, at der er en anden form for, for, for sandhed i det, ikke? Ja, ja. Og, men, men jeg kan sagtens se det der med, at, at mad på en anden... Altså mad er jo prestige, og det er et eller andet, man kan smykke sig med på en anden måde. Mad er i den grad prestige. Altså, ja, det er... og... og øh, og min øh, eks-kone... Ja, ja Heike Sien, øh, jeg, jeg kan huske, hvordan, når hun var ned i byen, øh, så, så, så købte hun gerne sådan noget dyrt øh, brød nede ved Emery's. Yes. Ja. Men brød er heller ikke brød, med mindre det koster 100 kroner. per, per, per altså. Nej, fair det, nok. Er, men, men, men det var egentlig for at gå rundt med den der pose fra Emery's. Øh, ja. Og, og den brugte hun som et eller andet ornament, ikke? Yes. Altså, så hun elskede fandme posen mere, end hun elskede brødet øh, ja. Fra, ja. fra Emery's. ja. Og, og jeg kender det også for mig selv. Altså, jeg, jeg har et par børn, der går i, i børnehaven, og jeg skal lave øh, madpakker til dem. Mm. Og så når jeg laver de der madpakker, så tænker jeg, Åh, hvad kunne de tænke sig, de små øh, søde ja yeah. Og så tænker jeg samtidig, H h h hvad ser jeg godt ud, når pædagogerne åbner de der madpakker der? Ja. Så, så jeg kan sagtens finde på at og lige uh, prop uh, sådan nogle ting ned i madpakkerne, som jeg ved godt, min mine drenger, gider ikke spise det der lort. <laughs> øh, men jeg ved bare, at det ser godt ud over for, for, for pædagogerne. Mm. Øhm, det, altså, no shit, det, det gør jeg virkelig. Altså, ja. for real. Og jeg ved, at andre forældre også gør det, for jeg har snakket med ja, jeg, ja, men, ja, ja. Ja. Og til gengæld, så har jeg så... Min elsesøn, han går i skole, ikke? Og der er ingen, der holder øje med, hvad han er med på madpakke, ikke? Altså, han ja. kunne have barberbladene der er jo ingen, der <laughs> lægger mærke til det. Så der kan jeg godt købe en eller anden, uh, skødet, uh, pasta salat ja, ja, ja, uh, som kan ja, ja. holde sig i 14 dage og få ja. en 1000 tusind, og så uh, give ham den med. Det, ja. det vil han gerne have. Det synes jeg er lækkert, ikke? Men <laughs> uh, det tog jeg fandme ikke selv med i børnehaven, fordi så, så var pædagogerne bare, uh, det ser ikke så godt ud. Det, is, det ser Nej. ikke godt ud hjemme ved bagnevis. Nej. Og det minder mig jo om, øh, måske, måske den eneste gang, jeg har fået skæld ud, da jeg gik i folkeskolen. det var, da jeg havde, et, øh, jeg havde et ganske udmærket æble med mm -hmm. i frokost. Det smed jeg simpelthen i skraldespanden øh, da, da, da jeg var i skolen. Der. Det fik jeg en irettsstættelse for fra, fra en af mine lærere, kan jeg huske. Øh, det, det måske, jeg tror, det er den eneste gang, jeg har fået skæld ud. Altså ikke for noget fagligt eller noget som helst, men simpelthen for, at jeg smed et ganske udmærket æble i, i skraldespanden så det, allerede dengang var jeg på tværs. Lars, jeg gælder din kramme. <laughs> Jamen, jeg er ikke kommet over det, altså. Det, det er ikke fordi. det. Nej, nej, det er... Det, det, altså. ej, nej, det, um, ja. det er husklerkrist. Ja, der... det var det. det, var det lidt, ja. Men det, det der jeg... med at smide ting ud... Og Inger, det var dig. Det var dig, Inger, der gik og filerede ved dit drab Fuck dig, Inger. Hele tiden. Fuck, mand, altså. Men... der er en hobby. Sudoku ja. eller sådan et eller andet. Fordi der var jo ikke... Selvfølgelig øh... må du smide æbler ud. Det, Selvfølgelig. Det, ja, det er klart. Altså, men, men, fanden, men, man bliver bare mere sulten af dem alligevel. Men for eksempel i, i England under 2. verdenskrig, der havde de ja. jo øh, store propagandakampagner, hvor de opfordrede ønske, befolkningen til at, at, at virkelig spare på maden. Ja. Og til hvis man spiser kylling, altså spiser det hele, der må kun ja, ja, være knogler ja. tilbage, ja. ikke? Ja. Øh, fordi det, det, altså, jo mere mad man sparede, altså så jo flere tomater havde man til at kaste i hovedet på Hitler, ikke? Altså, ja, ja, ja. Og, og, altså det er jo sådan en tankegang om, at... Ja, fandme er også fortjent, ja. altså sikkert hold. Okay? Ja, ja, ja. Men altså... Ja. Men, men altså, det er jo en eller anden tankegang øh, om, at maden på en eller anden måde tilhørte staten, ikke? Ja, ja. Altså at det er en ressource. Øh... Men sådan tænker de jo stadigvæk. I England? Nej, i Danmark. Altså, de, de, de tænker jo stadigvæk som det der med, som mad, som om, at det er statens anlæggende. Altså. de gør det jo. Altså, det er jo, det, det er jo sådan, altså guden skal vide, jeg bryder mig ikke ret meget om liberale alliance, vel, men de er jo stort set de eneste, der stadigvæk øh, altså, mener, at individet har ret til at bestemme, hvad man stadigvæk, øh, altså hvad man gerne selv vil spise jo ikke også. No, amen, det var jo ikke det, de gjorde, ikke? Altså, mm. det gjorde i det var ikke, at man selv må bestemme, hvad man måtte spise, men, men det var mere det der med, at man ikke måtte levne, at du må ikke smide mad ud, du må ikke spilde maden, fordi det var simpelthen sådan en værdifuld ressource, ja. og, og, og Hitler, han havde bare så mange bajonetter på sin pæk, altså, så man skulle simpelthen bruge Fuck, yeah. alle ressourcer på, ja. og ja. Øh, så hvis der sad en anden øh, knight i Birmingham, og <laughs> jeg smed ja. heldig den og kyllingen ud, altså, så, ja, ja. Så, så, så var ja. krigen jo tabt væk, altså. ja. Ja. Der, men... du, du er stadigvæk lidt røst over det med barometer på pækken. <laughs> Jamen jeg ved det ikke. Jeg synes, jeg har læst meget krigslittert, hvor jeg, jeg har ikke lige stødt på det billede før. Altså. Men, men, det øh... er det, sådan noget, der bare kommer til mig. Ja, ja. Men... <laughs> men det skal man heller ikke gøre vel. Altså et, et æble smidt ud af et æble, man kunne have kastet efter Hitler. Sådan er det Ja altså. Yes, uh... Men Lars, øh... på fælderæbet? På fælderæbet, ja. Og, og hvad er et fælderæbet egentlig? Jamen, det, det ved jeg ikke. Det, Ej, nu, nu, noget, nu, jeg ved. nu snakker du udenom. Ja. Vi snakker faktisk om mad nu, Lars. Heller. Ja, vi. Ja, ja. Ja. Men, ja, har været lidt ind på den. Men mad er jo også, øh, altså det, det er jo mega meget sådan en uh, social indikator. Er du tot her? ja? Fordi altså sådan fattig røve, og, og folk der bor i udkants Danmark og sådan ja. noget, altså de spiser McDonald's og, og sådan hatting fluts, og, og så ja. folk som har penge og, og som kan læse og sådan noget, altså de spiser jo avocado og fisk og ja. spelt og... Ja. Altså, det, altså, du du for struer, altså du... Ja. Fuck, du må spist mange hatchingflyts i tiden. Jeg har spist rigtig mange hatchingflyts. Jeg, jeg spiser ikke så meget... Øh, øh, McDonald's er ret set øh, i min familie, for eksempel. Mine forældre kunne aldrig have nogen på at sætte deres ben i øh, McDonald's, altså. Men, øh, men, men, men, og det er jo i øvrigt, at det er heller ikke billigt. Altså, jeg tror, at fattige røve spiser sgu ikke på McDonald's, altså. Det, det, det gør de ikke. McDonald's er da billigt. Nej, det er der altså ikke. Det er der altså ikke. Hvis man skal have nogen den ordentlige måltid, så koster det i hvert fald 50-60 kroner eller sådan noget. Okay, men, men du vil godt give mig øh, til. Øh, til Hattingflyts er billigt, ja. Jeg ja. har selv nogle liggende i fryseren, som jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal stille op med. Men jeg, jeg steger dem med lidt chili. <laughs> <laughs> Og så gratinerer jeg dem med, med en gnu eller sådan et eller andet. Så ja. Men ja. mad er vær, Altså, det er fandme spændende emne, Så det skal det have. Ja, alt det der sprog, der er omkring mad, ikke? Ja. Yeah. Uh, altså, hvor i, i England, der, der har de jo... I England har de taget det øh, til, til ekstremer, ikke? Uh, så vidt jeg ved, er engelsk det eneste sprog, hvor, hvor uh, at mad, det, det er simpelthen uh, kød, det skifter navn. Uh, I det øjeblik, du, du dræber dyret. Ja. Yeah. Det bliver det så til? Jamen, så, så, så bliver det lige pludselig fransk. Yeah. Altså, uh, en okse. ox, Oks. Når det så er blevet slagtet, så hedder det beef og kaffe. En det bliver til vild Ja. Yeah. Og et for, sheep, n n når det er slagter, så bliver det til en Ja, yeah. um, yeah. og, og det var en anden gammel veneration ja, over, over for det franske, ikke? at yeah. Um, yeah. Ja, at, at det kun var, var, var, var, var franskmændene, der kunne lave mad, ja. Det, det er mærkeligt, men englænder er ikke bare generelt mærkelige. Altså. Englænder er øh, sygt mærkelige. Det er ja. også, det er jo faktisk englændernes skyld, at vi øh, spiser løb Ja, og løb på steg har jeg det lidt mærkeligt med, ikke også? Fordi jeg kan godt spise det, øh, hvis det er på tilbud i uh, Lidl eller sådan eller andet, så kan jeg jo, så, så køber jeg det og spiser det gladeligt, ikke også? Men, men da jeg voksede op, så lavede vi jævnligt øh, løb på steg selv ja. derhjemme, ikke også? Ja. Og det er noget af det mest uappetitlige, jeg nogensinde har været ude for, altså det der, der er duft af løb på steg, det bliver bagt øh, i ovnen. Jeg, jeg, jeg kan slet ikke have med det at gøre, altså. Nej. Det, det er virkelig, virkelig ubehageligt. Så... Men Lars, du er jo også en, en sart lille nougatråd. Det, det, det jeg. Det er, jeg ikke, bare du er, skulle have, have gået i haven, mens der voksne. Ja, så voksen, gik jeg. jeg ind og læste noget Captain America, eller sådan et eller andet, ikke også? Men, men altså, jeg, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, det var rart. I øvrigt, hele debatten øh, ristet løg mod blød løg. Hvordan stiller du dig her? Jeg siger, gå all in. Øh, Bland det. Ha' ristet løg og du, du blander dem. Jamen, hvorfor jamen, hvorfor jamen, ikke? Ikke? Jamen, altså... Hvad nu, hvis du steger en... Jeg ved, du har fået... Jamen, og, og råløg, altså. Ja, ja. Jamen, jeg ved, Al du har... få fået... Altså, et løg er... <laughs> Løg er den bedste frugt, der findes. Løg er, er fuldstændig henrivende. Mm. Men øh, jeg ved, at du har fået entrecote i aften. Ja, jeg, jeg har ikke fået den. Jeg har, ja, du har selv lavet den, ikke også? Johan? Ja, jeg jo du har du selv aflevet dyret. Nå, det har du alligevel. Ja, okay. og slagtet det. Nej, ja. nej, jeg har købt dejlig øh, irsk oksekød. Nå, for fanden I og, ja. ja, okay. Okay, ja, det var sådan. dyre, så, dyr, og, selv, så, så ja. jeg spist. Og... Øh, og jeg spiste det jo simpelthen uden noget. Uden noget som helst. Uden løg. Ja, uden kartofler, uden grøntsager. Du spiste uden... bare, øh, eller ikke rødt kød, men, men altså kød er alene. Ja, ja. ja fordi jeg, <coughs> ja, jeg har bildet mig selv ind, at, øh, at det, jeg har brug for for tiden, det, det er bare at spise en masse protein, og så ikke ja. rigtig spise nogen øh, kulhydrater. Nej. Nej, men det tror jeg er en god plan. Og det er jo en plan, som, som der er rigtig mange, øh, der følger, ikke? Ja. Og, og det er jo en eller anden idé om, at, øh, at mad er et redskab. Altså i modsætning til brødrene Prise, altså, som siger, at, at mad ligesom er målet i sig selv, at, yeah. at det skal smage godt osv., så, yeah. yeah. øhm, så, så er det mere over i, i sådan en idé om, at, at mad skal, skal hjælpe en til at, at få ens krop til at, at opføre sig på en eller anden måde, som, yeah. også, som, man, som man gerne vil have. Ja, yeah. og, og flere det, og, babes. Ja, man kan få flere babes, yeah. øh, og... Og så, så er der så folk, der, der er vegetar eller... Altså det, det, dybest set er det jo det samme, ikke? At, at, at i stedet for... Altså, at, at maden nedbrydes ligesom til, til molekyler. Mm. Altså alle de der folk, der står og kigger, du kan se dem i supermarkedet, de står og kigger bag på emballagen til, til alle mad ja. ikke? Ja. De, de står og kigger, hvor mange kroner ja, de der er i, hvor mange proteiner de kigger, der er i. Og i øvrigt, nu kommer der et ny EU-direktiv, som sørger for, at vi kan få fuldstændig eksakte oplysninger hvad der er i. Fordi du ved godt, nogle gange, så står det... Jeg vil vide, hvad konen hedder. Nej, men nogle gange, så ved du det der, men så står der spor af nødder, eller sådan noget. Nu kommer der et nyt EU-direktiv, som sørger for, at vi får at vide, hvad er der egentlig af nødder i det her, ikke også? Jeg synes også, spor af nødder. Det lyder som sådan en porno-krimisk. Ja, det gør det lidt, faktisk. Ja, kan indeholde porno. Men jeg synes lidt, det er sagde, andet at det er lidt dansen når den varme grød, fordi jeg ved, du kan godt lide blød Ja lige. Ja. kan lide den. Det, det er dig, der har belært mig om, hvordan man skal stege bløde løg. Jamen, ja, jo, jamen, jeg, jeg må også godt, ifølge min diæt, må jeg også gerne lave bløde løg. Ja. Ja. Jeg, jeg har bare ikke lige tid til det i dag, fordi Nej. hvis man skal lave dem rigtigt, så, så, så, så tager det lang tid. Nej. Øhm. Og det, det eneste, jeg vil frem til, det er, bare det er fordi jeg har, en, jeg, jeg, jeg har en kæreste. Og på rigtig mange, på rigtig mange punkter, der, der virker hun ret fornuftig. Men lige på det der ene punkt... Øh, med løg, hun kan ikke lide og det synes jeg simpelthen bare øh, det, det er noget af det mest personlige, jeg nogensinde har stødt på i, i madverdenen mm. altså, fordi det troede jeg virkelig alle mennesker kun. ja, det, altså nu har jeg jo ikke mødt din kæreste Lars, nej. men, men, nej. men hun, hun lyder umiddelbart som det er en lidt uligvægtig uh, person nej, nej. Ej, det vil jeg ikke sige, altså, hun, er, hun er dejlig væsen altså, men øh, hun har noget med bløde løg og hun har noget med flæskesvær altså og, og, og, og sådan er det Altså. Ja. ja, jo men, men altså vi har jo alle sammen et eller andet med mad ikke? Mere. men i hvert fald prøv blødeløg fordi det, ikke, det kan altså det, det er noget du vil synes om jeg konsulterer lige i bagnevis en ja. ja ej jeg kan huske øh, en gang for en del år siden Hvad skete der? Øh, min mikrobillion gik i stykker øh, og, og, og jeg var ked af den fordi jeg ja. synes en mikrobillion er, er rimelig smart jamen det er det også ja og så er min, øh, min dæværende kone, hun jublede. <coughs> så altså, yes, Christian, så skal du bare smide ned til storskablet. Øh, hun, ja. hun, hun kunne ikke lide mikrobølgeovnen? Jamen, du har været nu Hun kunne ikke lide idéen om en mikrobølgeovne. Okay. Katrine. Jesus. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Du, altså, du har været medvært i det her program. Ja. Yeah. Men, men er det ikke... Øh... Ja, hun kunne heller ikke lide og øh, gå rundt med ting i en lille pose. Ja. Altså, hvis det for eksempel bare var øh, noget tøj eller et eller andet, og så i en plastikpose, og ja. det var en lille pose. Ja. Sådan, sådan, ej, ej kan, det ikke være, kan det ikke være en anden pose? Ja. Øhm. Og det er, det, man, det er jo det, man kalder en lille snupperi. Men Lars, lynhurtigt. Ja. Hvad har du lyst til at, at lave i morgen, når jeg kommer og besøger dig, i morgen... Er dejligt, dejligt med. Okay, jamen altså, hvis, jeg, hvis du kommer på besøg... Hanson, mm hmm on, øh, Det kan jeg godt lide. Simpelthen. Det, øh... Der er ikke noget at sige til det, altså. Det, øh... Du får sgu noget til du. Du får bare stekflæsk. Men jeg tror også... Altså, man siger jo også, at grisen er et af, af de allermest intelligente dyr. Ja. ja, og det kan smages. Ja, fordi det, grisen har opfundet stekflæsk og bacon og ja. flæskesparm. ja. Jeg yes, så øh er det er det der vi lukker Lars? Jamen det det det det skulle okay. Det er ordne købe en billig spiser, altså fem, jeg ved ikke, 25 kroner på sådan en pakke eller sådan et eller andet. Det er øh det, altså, ikke det, den, altså. det skal jo så også siges, at, at en del af det løber jo så af panden igen. Ja, det, det, det gør det. Men altså ja. vi, Okay, altså gud hvis det skal være lidt tundt, så kan jeg, da, jeg kan koge nogle ærter til eller eller andet, ja, det. Ja, vi kan, det, kan det, godt det. lige have en lille skål med, med ja, nogle ja. ærter. Ja. Eventuelt en, en salat. Ja, en, du vil få en salat. Tå. Men øh, <coughs> Lars, inden vi lige øh, lukker helt ned øh, for, for buffeten, ja. så synes jeg, at vi øh, måske lige skal nævne, hvad, hvad vi snakker om næste gang. Ja, og, og det er jo det, altså, vi, vi, vi har snakket lidt om det, og vi og vi bliver enige om, at øh, emnet for næste uge er brok. Ja, og vi vil, vi laver en, en, top et eller andet liste, en top 20, top 40, 50, det er et eller andet, det er ting, som irriterer os. Ja. Ja, og det, det er ting, der irriterer os i hverdagen. Det, det er maner, det er situationer, det, det, er ikke lande, det er ikke politiske ting, det er ikke ting, du er uenige med eller indigneret over. Det, det er ting, der simpelthen irriterer dig. Ja. Og, og jeg, jeg er ved at lave en liste, jeg, jeg, har, jeg har lavet syv punkter. Ja, men du er også, du, du, du er generelt en meget brokket person, ikke? Altså, men jeg er også i gang, jeg har, jeg har to punkter indtil videre, altså, men jeg skal nok nå op på det. Vi skal have ti punkter hver, eller sådan noget, indenstil, ikke også? Men hvis der nu er nogle af vores lyttere, som, som har et eller andet ja. brok... så er det altså nu. Så det nu er jeres chance for at ligesom, øh, træde igennem ikke? Også, altså, fordi vi, vi, vil, vi vil rigtig gerne høre, hvis der er noget i udfrejs med ude i samfundet ikke også, det, kan, det kan meget hurtigt blive noget vi udfrejs med også. Ja, sagtens. Øh, altså, det, på den måde er vi ret nemme ikke også, Det skal bare være et eller andet, der, der sådan har, kan man sige generelt interesse. Det må ikke være sådan noget. Det må, det må ikke være noget, der kun vedrører jer. Ej, eller, altså. det, det må ikke være at du må ikke brokke over, at din ja. venstre sko's snørebånd er, er mørt. Nej, det, det, nej. det er ikke nok. Nej. Det, det er det ikke. Æ, men, men hvis du har noget brok, øh, som du gerne vil have, at vi forholder os til, øh, så, så, så send endelig en mail til, til post. Ja. Vi findes også øh, på Facebook, ja, samme navn, og på internettet øh, www.virkelighed.dk. Ja. Lars. Super mange tak, fordi du kom. Jamen, jeg, jeg er glad for, at jeg måtte komme, altså. Og I, I skal skulle have et lille... Jamen, I, I får et lille, lille, lille thumbs-up derude, altså. Fordi jeg synes, det, det er godt. Det er godt, I bakker op, synes jeg, altså. Ja, så øh, herfra siger vi velbekomme. Ja.